Epistola lui Pavel către evrei Capitolul 10 În atevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare nu în adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jerfe, care se aduc neîncetate în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice: Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot. Nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici ardea de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele dintâi, ca să pune în loc pe a doua. Prin această voie, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. Și, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el, din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut dezăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni l adevărește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scărie în mintea lor, adaugă, și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o el prin perdea din lăuntru, adică trupul său, și, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul sfălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădeștii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc. Care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă de mărturia a 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost ființit și va bagiocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtaș cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme... Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.